Помічник повернувся з обіду і побачив убиту ну, між 13.30 і 1430. Немає жодного відбитка пальців, ніякого сліду. Професійна робота. Я хотів би порадитись з вами з цього приводу. Можете приїхати до мене в контору. Я глянув на пантофлі, які щойно взув коли? Зараз. Так, якщо це можливо. Є такі справи, яких не можна відкладати. Я одягався, аж Горжетта, і не поцікавилася, куди мені треба йти, хоча за останні три роки мене ні разу не викликали серед ночі. Дали мені спокій. Ждали, що я вже отот піду на пенсію. Це не в моєму характері. Але я міг би щовечора кудись іти, вигадуючи найневмовірніші приводи. Вона не висловила б ніякого сумніву, ніякої підозри. Я прийшов через вітальню, на якусь мить затоливши її телеекран. Зняв з вішалки плаща і відчинив двері, сподіваючись якогось запитання, докору ніякого. Тримаючись за поручні, спустився порожніми тихими сходами. На Моголі думав про те, що я перестав її цікавити. Вона зважає на мене ще менше, ніж на якусь річ. Дивно, дивно. Ця думка завдала мені болю. Я мусив переставити Жоржетин-Грину. Дістався до свого Пежосів за кермом. На його лічильнику було менше, ніж Дві тисячі кілометрів, коли два роки тому Жоржета примусила мене купити новий автомобіль. Вона ніколи не хотіла водити машину з автоматичною коробкою передач, хоча мені було дуже трудно, змінюючи швидкість, натискати педаль щеплення. Падала якась ніби крупа, припорошуючи зимовий пейзаж. Дорогу на похилому виїзді з гаража вранці густо посипали піском з сіллю, а проте колеса буксували. Якось виїхавши, я рушив до суду в Бобін'ї по трасі А-86. Цю дорогу я знав із 60-х років, але їздив нею рідко. Основні мої орієнтири – французький банк, кінотеатр, казарма пожежників, чеченова крамничка, водонапірна вежа в сатамі, мустрі крани Бабкока зникли, кустири, що відступали під несміливим натиском нових кварталів міста. Скляні клітки будинку суду були освітлені і, здавалося, пливли в небі над темною порожнечею, над невидному темряві незграбним муром, який прикривав автомобільні стоянки. Торік прокурор запрошував мене на урочисте відкриття цього палацу. Я не поїхав потоптатися на нових калемах. Не хотілося захоплюватись модерністськими смаками, втіленими у плануванні та опорядженні цього храму правосуддя, в той час, як ми проводили свої поліційні будні у брудних стінах, змушені морочатись із тими телепнями, що не змогли вислизнути із наших затуплених кіхтів. Їх витягали із засмальцьованих комісаріатів і робили з них хмалених героїв на дуже короткий час на якусь годину. Вони не встигали навіть звикнути до світильників, затемнених стекол, полірованих меблів, мармуру, до суддів мантії, який знову запраторював їх на місяць, рік, на все життя у нашій заложеній в'язниці. Суддя Бертьє та його секретаріат містилися у трьох кімнатах на третьому поверсі. Прибиральники існували по коридорах, штовхаючи пилососи і тягнучи мішки і напхані непотрібним папером. Суддя чекав перед ліфтом і, взявши мене під руку, провів до свого кабінету. В кімнаті пахло курєвою, шкірою, старими справами. Теки з документами – Переповнювали полиці шафи, лежали хисткими стосами на письмовому столі, на підлозі. Бартісів у просторе шкіряне крісло показав мені на стілець.